Bé, bona tarda, benvinguts a la sessió ordinària del ple municipal de 3 de juny de 2014. Primer punt... Sí, senyor Borrego. Gràcies, senyora presidenta. En aquest consistori, en el seu moment, es va acordar no haver dit cap tipus de símbol ni banderes. En aquest moment hi ha una bandera en aquest ple que, a més, no és constitucional. Demano que es retiri d'aquest plenari. Bueno, me'atapava la, me la, la, sí. la interventor. Uh, retiri, senyor Casella, si us plau la, la bandera.: Sí, gràcies Ara que retiro només la nostra posició doncs, per expressar la voluntat i la necessitat, especialment Figueres, que és una, una ciutat republicana des de fa més de 150 anys doncs per demanar que es plantegi doncs, el fer un referèndum i una reforma constitucional que ens permeti doncs escollir a qualsevol de nosaltres com a president o presidenta de la República. Crec que és hora de que doncs, lluitem per això en aquest país. Gràcies. I agarrar Sí, senyor Borrego. Gràcies, senyora presidenta. Només recordar que som poble gràcies a un rei, Jaume I, som ciutat gràcies al rei Alfons 12. Per tant, visc el rei. Uh, comencem el ple ordinari uh, de 3 de juny de 2014 d'acord amb l'ordre del dia l'aprovació de les actes perdó, sí que voldria fer una cosa que crec que és d'importància uh, presentar uh, la nova interventora municipal que està aquí sentada la senyora Anna Morell Anna Morell Arimany que s'incorporà com a interventora d'aquest ajuntament des d'ahir dilluns i esperem que sigui per molt temps i que tingui una feina plàcida i tranquil·la i que la deixem treballar amb, amb professionalitat i amb, i amb tranquil·litat. Uh, ets molt, molt benvinguda, Anna. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Eh? Hi ha tres actes, 26 de setembre i la de 1 d'octubre i 5 de novembre, de 2013 hi ha alguna observació respecte a les actes doncs faria un petit informe sobre l'activitat d'alcaldia des de, esdevinguda des del pla anterior el diumenge 11 de maig vaig assistir a Solsona per rebre el testimoni de la 33a trobada nacional de Trebucaires que tindria lloc l'any que ve com a 34a trobada el diumenge, 14 de maig, a la plaça de les Patates, trobada amb els veïns de, del barri, intercanvi d'impressions, uh, i a la Rambla, a la inauguració... No, no, no, era, un, no era diumenge, eh? el 14 de maig, era un, dia entre, era un dimecres. Inauguració de l'exposició Consum, punt, punt de trobada. El dijous, 15 de maig... A l'Ajuntament, reunió amb l'Alcaldesa de Vilafant per a planificar conjuntament l'entorn urbanístic de l'estació del tren d'alta velocitat. A l'Ajuntament també em vaig reunir amb els directors de les escoles de primària de la ciutat a la tarda. El divendres 16 de maig, al pavelló municipal, a l'acte inaugural de, de l'English Day, al Museu del Joguet a la presentació del llibre d'Antoni Cobos i Quim Treboleda l'epigrafia medieval del, dels comtats gironins el dissabte 17 de maig al Museu de l'Empordà inauguració de l'exposició del pintor Maria Llavenera el diumenge 18 de maig a la plaça Catalunya vaig assistir a la, a la, de, la de la Sardana i seguidament a Pont de Molins els actes de celebració de la patrona de la comunitat romanesa de la que Figueres en tenim un nombre important el dimecres 21 de maig a les ruïnes d'Empúries es va presentar el Jocs Emporium que van tenir lloc el dissabte passat a la ciutat. El dijous 22 de maig jornada vaig assistir a Barcelona al centre de telefònica a una jornada informativa sobre el desplegament de la fibra òptica que com sabeu eh, està començant ja a la ciutat de Figueres i ha d'estar tota tot Figueres cablejada eh, a finals d'aquest any i el divendres 23 de maig el lliurament del Premi Emprenedors a l'Escola d'Hostaleria i el Consell Comarcal el vespre els actes d'inici de la Festa de Sant Valdiri. El diumenge 25 de maig seguien els actes de la Festa de Sant Valdiri amb la missa de Sant Valdiri i el tradicional Tom del, dels Tres Pins fins a la plaça Catalunya i el motiu de la celebració de les eleccions del 25 de maig, doncs vaig fer un recorregut visitant tots els membres de les meses electorals de cada col·legi electoral que aquell dia estaven complint amb les seves obligacions. A Vilatenim vaig assistir també al dinar de la festa de la bellesa. El dimarts 27 de maig a l'Ajuntament va tenir una trobada amb joves de la comunitat gitana, el dimecres 28 de maig vaig assistir a Madrid a una entrevista amb els diferents portaveus dels grups polítics parlamentaris i el president de la Comissió de Justícia del Congrés de Diputats just, juntament amb altres alcaldes de la comarca per lliurar-li una proposta de reforma del Codi Penal en relació amb la prostitució. El dijous 29 de maig es van lliurar en aquesta sala de plens els premis Imaginen l'Energia Figueres 2050. El divendres 30 de maig vaig assistir l'acte promogut pel Col·legi d'Advocats de, de Figueres, en, en la sota la cúpula del Museu de Lí, de celebració del seu patró, Sant Raimon de Penyafort, i lliurament de togues. El dissabte 31 de maig vaig assistir lliurament de premis dels Jocs Empòrium a la plaça Catalunya, el lliurament de premis del desè aniversari de l'associació ONA vaig assistir al cas Empordà també vaig visitar-los un motiu de tota la jornada del dia del voluntariat que va tenir lloc dissabte passat i a l'escola Salvador Dalí a acomiadar l'Albert Bosch com a director de la JOF, de la, la Jove Orquestra de Figueres que ha estat 27 anys director d'aquesta orquestra el dilluns 2 de juny i vespre vaig anar a Santa Coloma de Gramenet el lliurament dels Premis Nacionals de Cultura que, som, que es lliuraven Uh, un amb a l'escriptor Vicenç Pagès, i també, uh, indirectament, també, però amb relleu Figarenc, uh, Pasqual Pessudó, com a president de l'Associació d'Amics de, dels Museus, uh, es va condecorar amb el Premi Nacional de Cultura al Museu de l'I de Sant Petersburg, a uh, Florida. Aquestes són les, els actes institucionals que han esdevingut des de l'últim ple, que es poden explicar, la resta no, no es pot explicar. El punt 3, la ratificació del decret d'alcaldia de 7 de maig de 2014, pel qual es va compareixer en el tràmit d'audiència del Pla Especial Urbanístic de Desenvolupament del Centre Penitenciari Puig de les Bases. Aquí és ratificar un decret que per motius d'urgència i amb motiu de que la informació pública d'aquest pla especial de Puig de les Bases va tenir lloc el mes passat, entre ple i ple, vam creure necessari com a Ajuntament concórrer-hi i per aquest motiu vaig fer aquest decret amb una alegació que ja es va informar de la mateixa en Comissió Informativa, en què s'explicava quines reivindicacions segueix tenint l'Ajuntament de Figueres en relació al Pla Especial del Puig de les, les Basses, que, com sabeu, també s'està tornant a redactar i aprovar. Actualment s'ha aprovat inicialment, amb motiu de que hi va haver una sentència judicial que invalidava l'anterior Pla Especial que s'havia aprovat a l'any 2010. Aquí varem concórrer amb l'alegació que consta en el decret, sobretot per a seguir reclamant eh, l'accés pel vial sud, que ens fi... demanem al Departament de Justícia que fixi un pla d'etapes i que es comprometi en un futur que aquest vial existirà, a part d'altres detalls d'urbanització. En quant a part resolutiva en aquest decret i que s'hauria de sotmetre a ratificació seria, en primer lloc, compareixer al tràmit d'audiència en el tràmit d'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic de Desenvolupament del Centre Penitenciari Puig de les Bases de Figueres, promogut pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que afecta els termes municipals de Figueres i Llers. Segon, formular les al·legacions que es contenen i motiven a les consideracions transcrites de l'informe de l'arquitecte municipal i en base a les quals es demana que per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona accepti les referides observacions i les incorpori al document d'aprovació definitiva d'aquest pla especial. I per això concreti l'ordenació i l'urbanització detallada del vi al sud, incorpori una avaluació econòmica respecte de quin és el seu cost d'execució i el seu cost de manteniment precisant quin termini o, o quins terminis s'estableixen i es preveuen dins de l'agenda del Pla Especial per fer efectives les concrecions anteriors, especialment pel que fa a l'execució del vial sud, incorporant també el manteniment de les zones humides de les basses del terrisser i la resta d'espais lliris a l'entorn del centre penitenciari. Pel que fa a la normativa urbanística, caldria establir normativament la zonificació 3DF, caldria corregir la definició de la zonificació EDF, la descrició del sistema penitenciari en subsol en lloc de sistema ferroviari, caldria suprimir o reconsiderar les mencions normatives que consten els planols eh, or 5.1, or 5.2, que no s'inclouen en el document tramitat, i caldria ajustar l'alçada màxima reguladora a l'executada realment i així definides en el projecte executiu i ja executat, atès que el centre penitenciari ja es troba construït. Pel que fa a la documentació gràfica, caldria diferenciar amb major claredat les unificacions per als àmbits de protecció del sistema ferroviari i viari al plànol d'ordenació OR 03 i caldria incorporar sessions transversals i longitudinals per a, un millor, per a una millor comprensió de l'adaptació del centre penitenciari a la topografia actual així com la relació de les edificacions edificades tanques perimetrals i topografia de l'entorn tercer donat, trasllat de l'anterior a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona demanat que una vegada examinades dites al·legacions les accepti i les incorpori al document d'aprovació definitiva del Pla Especial de Desenvolupament del Centre Penitenciari Puig de les Basses de Figueres donant trasllat de les anteriors al·legacions a la Secretaria per a la Mobilitat del Departament de Territori efectes de l'emissió de l'informe d'estudi i d'avaluació de mobilitat generada contingut al Pla Especial en especial pel que fa la necessitat de comptar efectivament amb l'execució del Vial Sud. I cinquè, sotmetre la ratificació plenària al contingut d'aquests acords. Aquest seria el contingut del decret que sotmetríem a ratificació. Alguna intervenció al respecte? doncs entenc que se ratificaria el decret per unanimitat doncs queda aprovat per unanimitat i passaria al punt 5 perdó 4 de eh, donar compte dels decrets d'alcaldia de 23 de maig de 2014 pel qual es va modificar el cartipàs municipal i es van conferir delegacions genèriques d'àrees i delegacions especials de serveis a diferents regidors i regidores El contingut del decret el teniu en la, docu en la documentació que s'ha usat remès, per tant, eh, d'una manera en síntesi, aquest decret implica revocar el, de el decret d'Alcaldia de Presidència de 10 de juny de 2013, que va ser... Eh... per un moment, eh? Sí, seria, en definitiva, conferir als regidors eh, que s'esmenten a continuació les delegacions especials que s'indiquen. Eh, es mantindria exactament per l'àrea de serveis a les persones, la composició de les delegacions de l'última modificació de cart i pas, i el que experimentaria modificacions seria l'àrea de serveis generals, que passaria... Uh, alcaldia, i que comprendia delegacions específiques en matèria de serveis econòmics, rendes i recaptació, Manel Torocoll, informàtica Pere Girofàbrica, oficina municipal d'atenció al Ciutadà, la UMAC, Pere Girofàbrega. Estadística, Sr. José Luis Gécora Romero. Vint, eh, la contractació i patrimoni, Jordi Masquef Creus. Recursos humans, Sergi García Torralbo. Seguretat ciutadana i protecció civil, José Luis Gécora Romero. Ents dependents i participacions nens supramunicipals, Manel Torocoll. I l'àrea de serveis econòmics i promoció econòmica, Manel Torocoll. Uh, turisme Manel Torocoll comerç Manel Torocoll fires i mercats Jordi Masquef Creus relacions transfrontareres Jordi Masquef Creus i màrqueting de ciutat Maria del Mar Cases Honrado serien aquestes les modificacions afectades per aquests decrets de, de modificació de cartipàs és un donar compte per tant entenc que hi ha alguna intervenció sí senyor Font Sí, com que és un d'una compta, doncs, no, no hi ha res a votar i, per tant, no podem fer el vot bon negatiu que ens agradaria fer si, si en tingués l'oportunitat, però sí que volem fer constat ens doncs, el nostre desacord amb el, amb el canvi en el cartipàs. Eh, normalment no hi entrem a dir res, entenem que el govern és lliure d'organitzar-se com bonament pugui, però tenem que aquest cas és diferent, perquè entenem que el, els motius que aporten aquesta reunió del Cartipàs van més enllà de les lluites intestines que puguin tenir vostès per preparar-se per als municipals de l'any que ve, i tenen bastant a veure amb el fet de, de, de diluir el pes que té el senyor Toro en el, en el govern municipal. I com que entenem que el senyor Toro havia d'haver dimitit en el moment en, en què va ser imputat en el cas Manga, i entenem que l'alcaldessa l'hauria hagut de cessar per tal com està, com està gestionant FISER-SA, eh, Creiem doncs que, que, això, que aquest canvi de cartí pas va més enllà. Em, és evident, i ja ho hem parlat a la Junta de Portadors, que el senyor Toro no té pas la culpa de, de tot el que ha passat a Fissersa en aquests anys. És evident, em, quan, quan va començar la legislatura, des de la CUP vam intentar remarcar en com hem pogut que donava molta importància el que el govern fes a Fissersa. Creiem que era un, un moment clau per a l'empresa, tenia l'oportunitat per un costat d'obrir-se, adquirir o, o gestionar serveis d'altres municipis i, per altra banda, s'havia d'estar preparant per agafar tot el, que, tot el que ara està gestionant a cos serveis minant el, el pressupost municipal, I, i el que ha passat estatualment al contrari. Em, la, la, el que van fer només arribar, al cap de poc de començar la legislatura, va ser acomiadar el gerent em, per una suposada manca de confiança en, indem en la indemnització que va per tocar, em, per poder posar la persona que en aquell moment gestionava a serveis perjudicant l'Ajuntament a benefici d'uns privats. Al cap de no gaire, doncs van fer plegar també el, el director financer, altre cop amb indemnització ara fa uns mesos acomiadem el GEDENT, altre cop amb indemnització, altra vegada perquè no hi ha confiança, en total tres acomiadaments, gairebé 200.000 euros per les seves crisis de confiança. I, i el que és pitjor, que a part, del, a part del, del, dels problemes econòmics que això ha portat a, a FICERSA, és un tema d'imatge d'una empresa que era, que era coneguda més enllà de Figueres pel, pel seu funcionament i com gestionava els serveis i el bon serveis que oferia, doncs ha passat estar en el punt de mirar per la, seva, per la seva mala gestió i pel camí, i pel camí tot, tot l'obscurantisme que hi ha hagut amb el, amb el, amb el voler treure de part de l'oposició del, del Consell d'Administració, eh, mentre es col·locaven persones, ha dit, i, i a més eh, se'ls hi donava un sou per assistir a les reunions, em eh, blindar el contracte del gerent mentre es feia on era els treballadors, cometre errors greus en tramitació d'expedients, i en general doncs, doncs posar en qüestió el paper de l'empresa. Tot això no, no, és, no és responsabilitat del senyor Toro, és evident. Però sí que l'afer de la contractació del nou gerent nosaltres entenem que és la, la cirereta del pastís i la mala sortida que vostès ara preveuen encara ho és més i que en lloc d'enfortir l'empresa, que és el que necessitava, l'han anat devaluant em, fins, fins a un nivell que, que arriba a un punt en què un pensa de que si jo volgués que aquesta empresa s'enfonsés per poder-la privatitzar a, a preu de saldo estaria gairebé el mateix que estan fent vostès, no sé si me'n sortiria tant. Bé, per part meva dir que és absolutament distorsionada aquesta explicació respecte a les intencions d'aquesta modificació de, de, de Cartipàs. Uh, tot això que vol veure vostè és pura ciència-ficció i sincerament jo crec que és de pura lògica que un, un grup municipal, un equip de govern que té 12 regidors, havíem arribat a una situació de sobrecàrrega de feina, el senyor Toro, totalment lògica, si, tenia, si es mira el cartipàs municipal des del de punt de vista que tenia assumit serveis generals, promoció econòmica, serveis econòmics i ser el conseller delegat de, de FICERSA, que implica promoció econòmica, turisme... Per tant, eh, havent 12 regidors va ser el propi senyor Toro que me va demanar si podia deixar una, alguna atribució i ho vam estar valorant i vam veure que hi havia dos regidors que eren perfectament capaços d'assumir les delegacions que se'ls han conferit, recursos humans i contractació i patrimoni. Uh, aquest és el motiu, cap altre d'aquest historial que ens ha explicat vostè sobre, sobre FISER-se. Uh, es pot veure aquesta desproporció que hi, que hi va haver per, per, per, la, per la inèrcia, diguéssim, del desdepat que s'en va nomenar alcaldessa, es van fer les delegacions i el propi senyor Toro transcorregut un any, assumint la tasca de ser conseller delegat de fixar des del mes de gener de l'any passat havien transcorregut 3 mesos i demana alliberar-se una mica de, de feina, el senyor Toro recordem que no cobra dedicació exclusiva a l'Ajuntament i està de fet fent dedicació exclusiva però no cobra dedicació exclusiva a l'Ajuntament cobra assistències, no cobra cap tipus de retribució i amb totes aquestes activitats que he explicat serveis generals, de promoció econòmica, turisme, conseller delegat de fixar es pot imaginar que la dedicació exclusiva i era, de fet, per tant, també té dret a, la, a exercir la seva activitat eh, professional. Ell mateix m'ho va demanar i de bon grat li vaig acceptar recuperar serveis generals i pogué repartir una, mesca, una mica la tasca de, que hi ha en, en, entre els restants regidors que estan perfectament capacitats per fer-ho. Sí, senyor Font. Jo no, en cap moment no posem pas en dubte que el, que el senyor Toro tingui dret a, a, a fer menys hores si no, les, si no les cobra o, fins i tot, a demanar la dedicació exclusiva si ella està fent la dedicació exclusiva a l'Ajuntament. Un altre tema és que justament ara, quan s'ha vist el descontrol que hi ha, que hi ha a FICERSA i que no l'ha pogut, no pogut controlar... Doncs, doncs se li estigui traient atribucions a l'Ajuntament. I llavors aquí també hi ha el, el paper que hi juga el fet de que, de que tot i ser una majoria absoluta amb un govern de 12 regidors, el fet de que l'alcaldessa al, no tingui dedicació a l'Ajuntament sinó que estigui en, de, en dedicació a la Diputació també influeix en el, en el descontrol que hi ha en el, en el govern, entenem. En relació al descontrol que hi ha a FISERSA, li dic a ficerça no hi ha cap descontrol. El servei... de No, és que estan volem fer veure de manera artificiosa f... una coordinada de d'escontrol sobre un servei municipal que es, pre... es presta perfectament bé cada dia. El servei d'abastament d'aigua, l'objecte social de fiser no és parlar del gerent ni del conseller delegat. ficerça explota uns serveis municipals com és el servei d'abastament d'aigua i el transport urbà, que sembla que seran oblidats aquest es presta i es presta bé cada dia Val. doncs perfectament bé per tant no hi ha cap descontrol a FISER-SA per més que ho vulguin fer semblar en segon lloc respecte a la meva dedicació a la, a la Diputació Uh, tampoc és cert, certament sé que volen fer veure que jo estic tot el dia a la diputació i per tant no, no, no em dedico a la ciutat, cosa que també és una altra fal·àcia. Evidentment la gent sap perfectament perquè em veu a Figueres, fins i tot algun altre grup polític municipal s'ha queixat de que em veuen massa per tot, que també per tant, uh, sincerament que uh, a de d'acord, no sé si estic massa a la Diputació, realment estic massa per Figueres, eh, de tot arreu, vull dir que eh, no construïm relats artificiosos, sincerament, anem el que són les coses, i si volen parlar de ficer i descontrol, parlin del que és el servei que presta ficer -se. i si volen parlar de la meva dedicació a la Diputació, vinguin i veuran perfectament un t'estic cada dia i, i quan, quan vaig a la Diputació. Senyor Toro. Sí, era per abundar efectivament amb el, el que ja ha exposat l'alcaldessa. Ficesa està prestand uns serveis i els ha de ser prestant magníficament bé. Ficesa ha tingut unes incidències en els darrers temps i, com molt bé vostè ha dit, en aquesta darrera etapa que és en la que jo hi estic com a conseller delegat, s'ha iniciat un procés que no s'havia iniciat mai, i repeteixo, mai, a Ficesa ni a les empreses municipals, que és la selecció d'un gerent per al procediment correcte, que és establir unes bases i posar-les a licitació pública o a concurrència pública i, per tant, qualsevol persona s'hi ha pogut presentar. En un moment determinat d'aquest procés, que, repeteixo, no es havia fet mai i sota diverses administracions de diversos eh, colors polítics es havia designat el gerent eh, de la manera digital. Eh, sempre es havia fet d'aquesta manera. Nosaltres vam entendre que havíem de fer-ho de la manera perfectament correcta. Seguint el procés per la manera perfectament correcta, aquest procés hi ha un moment en el que per un error de transcripció que es produeix a les bases quan s'introdueix una titulació, aquestes es publiquen amb la manca d'aquesta titulació en un de la, dels punts de les bases. Això provoca que per part del CAP de Recursos Humans de l'Ajuntament manifesti que podrien ser impugnables i per tant aquest procés es posa a consideració i encara està pendent que per part del Consell d'Administració, que per part de la Junta General d'Aficiència, que és la que té la potestat i la que ha de determinar quin és el curs a seguir, es determini quin és aquest curs que s'hagi de seguir mentre, i dic mentre al conseller delegat se li van atorgar uns poders per part de la Junta General que el que fa és exercir-los per la gestió de l'empresa en tot allò que pugui ajudar amb un equip magnífic que hi està treballant i aquest procés seguirà mentre la Junta General no determini quin és el camí a seguir I és la Junta General la que tindrà que dir quin és aquest camí a seguir mentre l'altre són pures alocubracions del, del que estem aquí perquè l'orga sobirà és la Junta General i aquest conseller delegat està al servei d'aquesta Junta General per a fer la feina que li correspongui espero fer-la bé i si queda algun temps per a continuar-la, tinguin per segur que es materialitzaran alguns d'aquells objectius que ja havíem començat a treballar eh, i que fier-se que és una empresa magnífica, sortirà d'aquesta cortina de fum, com molt bé ha descrit la senyora alcaldessa. Senyora Mata. Gràcies, senyora alcaldessa, bé per no reiterar els arguments que deia el senyor Font, que des del meu grup municipal compartim en dues coses: agraïm les explicacions que vostè ara ens fa sobre els motius de la remodelació del cartipàs, perquè fins ara la única informació que teníem la teníem mitjançant els mitjans de comunicació, que a més a més es van preocupar de ressaltar que en el senyor Torres se la lleugeria de feina, sí, fins de la cita, per dedicar-se a ficser-se. Per tant, una part, una part de raó, penso que el senyor Font té els seus arguments, i l'altra és la primera vegada que sentim els motius pels quals es remodela el, cap, el cartipàs. I l'altra, Ficersa fa moltes coses molt ben fetes, però el funcionament no és impecable perquè jo crec que ara no cal que tornem a recordar aquí el tema de la dichosa canonada d'aigua, que va ser un, un exemple estrepitós de mala gestió de Ficersa. Uh, només farem una referència a la canonada d'aigua La canonada d'aigua està perfectament construïda i en funcionament Un exemple estrepitós que dius és sobre paper és un expedient administratiu és a dir, la canonada d'aigua sort que es va construir perfectament bé perquè si no, amb motiu dels incendis no hauria aguantat i el que no es va fer bé és l'expedient administratiu però això és el funcionament de FISERSA? Això és el funcionament de la xarxa d'aigua? Això és el que fa arribar cada dia aigua als ciutadans a les seves aixetes? Sincerament, és que s'està vulguent tergiversar les coses. O sigui, la canonana d'aigua és un expedient administratiu. L'obra està ben feta i en funcionament. És això. Perdó, el, el que ens està dient és precisament que els treballadors d'Eficerça, els que estan a peu a peu d'obra fent la seva feina, estan treballant bé. Aquells de qui se'ls hi va baixar el 8% al sou són els que estan treballant bé. El problema aquí és, els càrrecs designats a dit des, de, des dels polítics, aquells que se'ls hi va posar un contracte blindat cobrant una, una, una morterada, eren els que havien de fer la feina aquesta política, d'assegurar-se que els tàmits administratius fesin bé. És aquest el problema que tenia Eficerça. I 200 euros, gairebé 200.000 euros en indemnitzacions, això tampoc no té repercussió en els figuerencs, qui, pagarà, qui els pagarà aquests diners? Perquè els pagarem entre tots, eh? O, o ens pujaran el preu de l'aigua o l'Ajuntament haurà de destinar més diners a Ficesa. D'algun lloc han de sortir aquests diners. Perdoni, però un expedient administratiu mal fet, com va ser el de la canonada d'aigua, i no va ser aquest el motiu principal ni, ni, ni únic, va acabar amb un gerent acomiadat, m'entén? És com si penses que aquí no passa mai res és que si sí senyor, va passar no va ser per un expedient, evidentment perquè tothom s'equivoca en aquest ajuntament eh? tothom s'equivoca i no anem acomiadant a la gent però, ser... sí, un moment, si us plau, m'entén? per tant, hi va haver una conseqüència d'aquella gestió un gerent acomiadat m'entén? i ja està Vull dir, estan dient que com si fos culpa d'aquests treballadors, no, hi va haver una persona responsable que ja no hi treballa. Mal. Senyora Mata. Gràcies en alcalesa. Bé, en primer lloc, don't ara avui hem descobert una cosa que no sabíem. Mitjans de comunicació, no. suposo que us heu anotat, tenim el titular. Finalment sabem per què en Vinyes va ser cessat. Això està bé, això està bé. Ara ho sabem. L'altra cosa és que jo penso que és a la de col·legi. Si no si no si no entes malament. Uh, si no, hi ha ja molt claridad, senyora alcaldessa. No, l'altra cosa és que jo penso que acaba de llançar un missatge que és perillós, perquè dir que, les, que, que, que la canelada funcioni i és igual com s'ha tramitat l'expedient, és com dir la gent pot fer obres sense llicència d'obres a casa seva, perquè l'important és que funcioni uh, l'ascensor que posa en el muntacàrregues o el que sigui. L'Ajuntament ha de fer les coses bé i conforme a la llei i aquell expedient no es va tramitar conforme a la llei es va esmanar, perfecte, es va fer fora qui l'havia fet fer malament, perfecte, ara ja ho sabem fins ara no ho sabíem Ai, senyora Mata, quan una causa tècnica de rescisió d'un contracte d'alta direcció diu perdo de confiança vostè que, per què creu que es perda confiança a la gent? Per no, perquè no et digui bon dia és perquè hi ha alguna cosa de la seva gestió que no ha anat bé clar, també descobrir descobrir que, clar, que podia ser un motiu a l'expedient, ja l'he dit, no és l'únic, és una... És, aviam, un gerent ha de respondre d'una gestió, encara que no sigui el, el, causant o, o, és el causant directe o indirecte. Doncs en aquest motiu el senyor Vinyes va respondre i es va acomiadar. Ara, si vol que el titular sigui el senyor Vinyes es va acomiadar per l'expedient de la coronada d'aigua, bueno, doncs pues vale, si li va bé... Però, eh, he dit Sí, però he dit que no era la única causa, senyora Mata, ja li he dit, no és l'única causa. ara Si vol quedar-se doncs, que va ser l'expedient de la canonada, doncs va ser l'expedient de la canonada. Clar. Sí. En el seu moment li vam preguntar quin era el motiu, vostè em va dir que no n'hi havia cap de concret i, I ara ja en sé. Una, un... és, és el que estic diguent, Anna, quan, quan dic que no n'hi ha cap de concret, no, vull dir que no n'hi no ha un en exclusiva. És una conseqüència de, de diverses accions que et porten a perdre la confiança en una persona. Ara vol que sigui l'expedient? Doncs, bueno, és l'expedient. Val, si sí, és aquest. Senyor Olmedo. Sí, bé, per no ser repetitiva, bueno, hem pensat el mateix. Eh? Vull dir que vostè, jo no sé quina confiança li poden mereixer als ciutadans de Figueres. Vostè venia a dir aquí això, que no hem demanat per activa i per passiva, i encara hores ara no se'ns ha dit res. I ara resulta que en aquí ens ho diu. Jo crec que realment hi ha una manca de confiança, en menys al nostre partit, i crec que els ciutadans han sentit això. Però bé, bueno, una cosa positiva, que almenys ara sabem una mica doncs, per què es va acomiadar, per fi o una part, al senyor Josep Pinyes, Gràcies. I, bueno, jo no sé si ara hem de parlar de ficer perquè, clar, ells els han encetat. Jo, clar, no sé si ara toca començar aquí a triure coses de FICER-SA. Bueno, jo crec que ho deixarem més endavant quan a veure puguem presentar aquesta moció i parlarem, perquè crec que hi ha molta cosa aquí de parlar de ficer -se. Gràcies. Molt bé, si li sembla bé, seguim parlant, doncs, de l'hora del dia, perquè aquest era el punt de renovació del, del Cartipàs. Per tant, ja, ja arribarà el moment de la moció i de parlar de FISERSA. De totes maneres, segueixo insistint en que és un debat absolutament artificiós, el debat de FISERSA. Passaríem al punt número 3 de l'ordre del dia. Sí, que m'ha canviat. El punt número 5 que és la proposta relativa aprovar inicialment un expedient de suplements de crèdit per transferència de crèdit entre partides pressupostàries. Senyor Toro, sisplau. Moltes gràcies, alcaldesa. És una proposta de l'alcaldia per a fer una modificació de crèdit. Sobre la proposta que es va debatre i es va exposar a la comissió, hi ha un afegitor que ara posaré de relleu. Es donen d'alta partides, és dir, es creen partides, que és la fira Design Art Market, per un import de 12.000, una subvenció a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 2.500 i despeses del Pla Local de Joventut de 9.239 i reparacions de canonada d'aigua en balta per import de 30.204,93 euros. Les baixes són la mateixa fira Design Art Market que era de capítol 2 que passa a capítol 4 per a l'hi mateix import de 12.000, les despeses de protecció civil que és el mateix cas per 2.500 el conveni amb el Consell, eh, el Consell de l'Alt Empordà de Polítiques de Joventut per 9.239, el projecte de la pista de skate el parc dels olivars al Sobrant de 29.000 i la implantació de zones WiIfi per 941. Això financia aquestes reparacions de la canonada Aigenbalta, que permet rebre una subvenció per part de la, de la Diputació. Eh, en tant que es fan unes reparacions en aquesta canonada en el punt just i que, repeteixo, permeten cobrar aquesta eh, de subvenció per part de la Diputació. Alguna intervenció? Sí. Doncs hem de submetre aprovació on entenc que s'aprova per unanimitat. S'han de votar les esmenes. Sí, sí doncs votem... Cal votar-ho o queda aprovat per unanimitat, eh? Les esmenes i també el punt, doncs queda aprovat per unanimitat. Seguim al punt número 6, el dictamen relatiu a aprovar el document titulat Protocol d'intencions entre Departament de Justícia i Ajuntament de Figueres en relació a la destinació del centre penitenciari de Figueres, un cop aquest quedi desafectat com a equipament penitenciari. Per part del Departament de Justícia de la Generalitat, s'ha elaborat un document denominat Protocol d'Intencions entre Departament de Justícia i Ajuntament de Figueres en relació a la destinació del centre penitenciari de Figueres un cop aquest quedi desafectat com a equipament penitenciari. Aquest document preveu el compromís del Departament de Justícia, que actualment té escrit l'antic equipament penitenciari, catalogat pel seu valor arquitectònic i històric, de que un cop buidat, el posarà a disposició de la Direcció General de Patrimoni per a que incoi l'expedient de desafecció al servei públic penitenciari i, un cop desafectat, iniciï l'expedient de cessió gratuïta a l'Ajuntament per a destinar-lo als usos públics que consideri com a equipament públic d'acord amb les finalitats d'utilitat pública i interès social corresponent. Atès que es considera d'interès públic procedir a l'assignatura d'aquest protocol d'intencions que possibilitarà en el seu moment l'acceptació d'aquesta sessió i d'acord amb el que disposa la llei de bases de règim local modificada per la llei 27 2013, la Comissió Informativa de Territori i Serveis a les Persones proposa l'Ajuntament en ple l'adopció dels acords següents, aprovar el document adjunt Denominat protocol d'intencions entre el Departament de Justícia i l'Ajuntament de Figueres en relació a la destinació del centre penitenciari de Figueres un cop aquest quedi desafectat com a equipament penitenciari. Facultar l'alcaldia a presidència per l'adopció de tants actes i gestions com calguin per l'execució d'aquest acord i la signatura d'aquest protocol amb nom i representació de l'Ajuntament. Tal com us vaig informar a la comissió informativa, el centre penitenciari actual, el carrer Sant Pau és de titularitat de la Generalitat escrit al Departament de Justícia i ara que es farà el trasllat ja a la presó del Puig de les Bases el Departament de Justícia ens ofereix la, la possibilitat d'assignar aquest protocol d'intencions de cares que es comennci tramitar a l'expedient per la desafectació del bé com a servei penitenciari i que el Departament d'Economia i Finances d' qui penja patrimoni a la, a la Generalitat, doncs, pugui fer efectivament aquesta sessió gratuïta del, de l'immoble cap a la ciutat de, de Figueres. En aquest protocol se posen els punts, marc, que hauríem d'anar fent de cara a que, es pugui realitzar aquesta sessió gratuïta. Senyor Monfort. Uh, sí, des del meu grup ens agradaria saber, uh, en el dictamen no consta uh, un, un conveni que tinc signat entre el Departament de Justícia i l'Ajuntament de Figueres uh, l'any 2005, entre l'alcalde de l'Ajuntament i el senyor Josep Maria Vallès, en aquell moment conseller de Justícia, i que diu a la part dels manifestos en concret ja, ja parla d'això i diu que la posada en marxa d'aquest uh, centre nou penitenciari uh, comportarà el tancament de l'actual centre penitenciari de Figueres catalogat pel seu valor arquitectònic i històric. Diu que un cop produït el tancament de l'actual centre penitenciari i una vegada desafectat aquest immoble com a equipament penitenciari el Departament de Justícia valora positivament que es duguin a terme les actuacions necessàries per a de la l'accessió de la titularitat de l'immoble a l'Ajuntament de Figueres, tot respectant allò que prevegui la norma patrimonial de la Generalitat de Catalunya en aquell moment resulti d'aplicació. I després hi pactes que també... I per saber en quin punt queda el, el, el document aquest, eh? perquè veig que no em, en el, no em fa menció en el dictamen i crec que és prou important. L'objecte d'aquest acord és la col·laboració entre dues administracions per tal de dur a terme les actuacions necessàries per estudiar els possibles usos futurs a què es podria destinar l'edifici on actualment s'ubica el centre penitenciari de Figueres un cop s'hagi produït la seva desafectació com a equipament penitenciari. Segon, un grup de treball constituït per representants del Departament de Justícia i de l'Ajuntament de Figueres elaborarà una proposta d'usos Futurs de l'edifici que traslladaran a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat del Departament d'Economia i Finances i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura per tal que els esmentats departaments considerin l'adopció de les mesures que es corresponguin en funció de les seves competències. Uh, vaja, uh, El present acord s'extingirà un cop a complet del seu objecte i també pel motocord de les parts manifestat per escrit o bé per la denúncia d'alguna d'aquestes parts. No acabo de veure clar en quin punt té cabuda hagut aquesta necessitat de fer un protocol d'usos eh, quan en principi això queda bastant recollit en aquest, en aquest conveni. En tot cas, és a, la, la pregunta seria aquesta. Sí, el conveni que tu dius es va firmar l'any en què es va acordar, al eh, 2005, en es va acordar la, la construcció de la nova presó, i si t'hi fixes, la part expositiva és pràcticament la mateixa que es recull en el, en el protocol, però millora alguna cosa. Aquí es parlava d'un grup de treball format per eh, representants del Departament de Justícia, i l'Ajuntament, que en concret i l'ús en el protocol d'intencions que provem ara, ens ho deixen lliurement a, a decisió municipal. O sigui, serà l'Ajuntament el que ha de dir quin, quin ús vol, vol, vol dedicar-hi, de cara a que es, es, a, a economia, permeti aquesta desafecció, per tant jo entenc més favorable que sigui plenament a l'autonomia municipal la que decideixi quin, quins usos es donen a aquesta presó i no intervenció de funcionaris del, del Departament de Justícia. Sí, senyor Monfort. Bé, em sembla bé la seva explicació, en tot cas m'agradaria saber si de cares a, a fer aquest nou protocol aquest acord de col·laboració s'ha d'arugar o simplement l'aprovació d'aquest document que aprovarem avui, ja de facto deroga aquest, aquest acord de col·laboració. Sí, en, també entenc que va referir aquest conveni a una estructura de l'administració de la Generalitat de l'any 2005, ara ja no és la mateixa, no? O sigui, el, eh, no, no, els departaments estan estructurats de, de manera diferent a la Generalitat, no? Llavors, eh, per això es fa un, un conveni nou, un protocol nou, de cara que es comenci l'expedient ara de sessió gratuïta i això ha de passar, o sigui, ho hem, hem acotat, jo entenc que de manera generosa per part del Departament de Justícia perquè ells informen favorablement totalment aquesta sessió en favor del, del municipi i no demanen, com he explicat, interferir en, en fixar quin us ha de tenir aquesta presió vella i així ens deixen el terreny aplanat de cara que economia de, de la Generalitat eh, acordi totalment la desafecció i la sessió gratuïta en, en favor de l'Ajuntament. Jo entenc que aquest protocol eh, supleix el conveni firmat a l'any 2005. Sí, senyor Monfort. No, és... Entenc que el supleix o el supleix, és diferent. Però jo, jo, jo ho dic perquè a vegades passa que acabem, acabem portant coses. En termes jurídics, li preguntaré al secretari municipal... Mm. Mm. Perquè no és la primera vegada que ens tornen alguna cosa dient que no, no s'ha fet correctament. Senyor secretari, si us plau. Aquest document substitueix l'anterior. Donat que és posterior en el temps i tracta sobre el mateix objecte. Doncs supleix. Uh, senyor Font. Sí, n -n només eh, un petit apunt. Ens ha quedat un, una, una por i hi ha un informe d'intervenció que parla sobre la, la consignació pressupostària del, del, del que costarà el manteniment d'aquest espai i que tot això s'haurà de tenir en compte i ens fa por que, vistes com estan les, la situació econòmica tant de l'Ajuntament com de la Generalitat, qui, qui podria fer alguna aportació en aquest sentit, i és evident que, que ara no es plantegen doncs, la, la construcció de noves escoles o el que s'acabi volen fer en el, en el, a l'antiga presó, ens fa poc ens trobem amb, un, amb una mena de castell, perquè serà de, de gestió plenament municipal des d'un principi, però sí amb un equipament molt gran, amb moltes possibilitats, però amb un cost ja no dic de d'arreglar, sinó de manteniment en el dia a dia, perquè no s'enfonsi, és hem... molt important. I aquí sí que... Jo crec que entre tots tenim el repte de buscar la solució ara a com, com ens sortim d'aquí, perquè si no, el, el que anterior és una cosa molt bona, que és que ens deixin un any que ven, ens, pot, ens pot acabar portant més un problema que no pas Això no hem fet bo. Sí, és una realitat eh, el que està dient, aviam, eh, és un edifici molt gran, i molt vell i amb un estat de conservació bastant deficitària, eh? els que heu tingut ocasió d'entrar-hi eh, Si bé era hàbil perquè funcionés com a presó encara podeu... Bueno, heu vist com està realment a llavors eh, sí que comportarà unes obligacions de, de manteniment. Les obligacions de manteniment si fem algun ús provisional, seran més costoses, si es queda tancat no seran tan costoses, però tampoc volem córrer el risc de que es vagi deteriorant més, no? que tinguem doncs, un equipament municipal que es vagi deteriorant fins a caure. No? Aquí és on hem de valorar nosaltres l'oportunitat de fer-hi, o sigui, de destinar-lo a un ús que realment eh, sigui el més realitzable el més aviat possible, tant, tant per economia com, com, per, com per necessitat, no? Entenc que la sessió d'aquest edifici per la ciutat l'hem de demanar, això entenc que no, no podem deixar de tenir-ho, però sí que hem de ser conscients que ens comportarà un manteniment que quan més aviat puguem decidir de manera consensuada quin ús se'n fa, més aviat podrem saber si els rehabilitem o no el rehabilitem i i afrontem aquest ús d'aquest edifici que, per altra banda, està ubicat en molt bon lloc, està al centre de la ciutat, és un edifici maco, és un edifici catalogat, arquitectònicament és valuós per tant, eh, seria, seria bo tenir-lo. No, no ens apantegem de cap manera ara no, no demanar-ne la cessió, eh? vull dir, això no, no, no podem fer-ho. Eh, eh, tal com està la Generalitat, eh, Economia i Finances, i, i això parlant amb franquesa, s'ho voldria vendre o sigui, i evidentment que no ho faran perquè políticament ja està lligat i perquè és un equipament públic i perquè ha de de, de destí de la ciutat però hem de, de demanar-lo ara no, no, ni ens ho plantegem esperar uns anys per altra banda també és veritat que el que està catalogat és de la façana de la presó cap endins l'edifici d'oficines i serveis i tot el que és jardí, que ara està tancat per una valla, allò no està catalogat i allò encara que no sigui eh, que no sigui el destí definitiu, utilitzable o és. Vull dir que també podem pensar en fer-lo servir com, provisionalment com no sé, hi ha una pista de bàsquet, hi ha un pati com a equipament de barri, o sigui, alguna cosa se'n pot fer abans de que realment plantegem una, un ús de, definitiu i, i rehabilitem aquest, aquest, uh, aquest edifici cal sotmetre a votació entenc que no, que s'aprova per unanimitat doncs queda aprovat El punt número 7 seria el dictamen relatiu aprovar inicialment el reglament per valorar els ajuts socials municipals destinats a famílies amb problemàtica socioeconòmica relacionada amb habitatge. Té la paraula la regidora d'Habitatge, la senyora Sònia Trilla. Gràcies, alcaldessa. Doncs s'ha procedit, com ja es va explicar a la comissió informativa, a modificar els criteris en relació als beneficiaris de l'ajut i tot això derivat de l'experiència de l'aplicació del reglament de fins ara, que ens ha aportat unes dades determinants per fer-lo més eficaç. Així, de forma... Bueno, en alguns punts concrets, seria, per exemple, que s'ha d'acreditar com a mínim sis mesos d'empadronament a Figueres. L'ajut màxim ara passa a ser a 1.200 euros anuals. Les famílies beneficiàries eh, s'hauran de comprometre a un pla de treball que anirà assignat per elles i persones de serveis socials i per evitar duplicitats en els ajuts caldrà acreditar que no ha existit cap altre ajut per part de l'oficina local. I d'aquesta manera la Comissió Informativa de Territori i Serveis a les Persones proposa, proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents. Aprovar inicialment el reglament per valorar els ajuts socials municipals destinats a famílies amb problemàtica socioeconòmica relacionada amb habitatge i el document anomenat pla de treball segons els documents que consten a l'expedient com annex 1 i annex 2 respectivament. Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del reglament per un termini de 30 dies a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al butlletí oficial de la província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 sense necessitat de cap tràmit ulterior i es procedirà directament a la publicació i facultar a l'alcaldessa presidenta a la realització de tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors. Senyor Monfort. El vot del nostre grup serà una abstenció. Uh, segurament és possible que presentem alguna al·legació al reglament. i ha coses que no acabem de veure clares, com com casarà el fet de no poder, de no poder tenir un ajut a, en aquest sentit amb una proposta que havia fet el senyor Toro, que era tenir un ajut per poder perquè aquest tipus de famílies que tenien problemes amb el de desonament i per l'habitatge tinguessin un ajut per poder pagar els deutes de tributs municipals que tenien. Aleshores, com que no tenim molt clar com casarà això, <coughs> i alguna altra cosa, el nostre vot serà en abstenció i és possible que acabem fent les consultes i acabem presentant les alegacions al reglament senyor Font. Sí, i ara el mateix el, el vot de com serà abstenció. Passaríem a votació. Vots a favor? Abstencions? S'han més 21 vots. dinou afirmatius cap negatius de abstencions. Percedíem al punt número 8. Dictament relatiu, arxivar l'expedient de concessió directa de l'ús privatiu de domini públic de l'estadi municipal de Figueres i aprovar inicialment un nou plec de condicions que regirà la seva concessió directa. L'estadi municipal de Figueres té el caràcter de bé de domini públic afectat a un servei públic. Existeix la voluntat de concedir l'ús privatiu de l'estadi a l'entitat Unió Esportiva Figueres. Per realitzar els seus fins esportius, el ple de l'Ajuntament, el 2 de juliol de 2013, va aprovar inicialment el Plec de condicions per la concessió directa de l'estadi a la Unió. Aquesta entitat va presentar al·legacions a l'esmentat Plec mitjançant un escrit que va estar registrat d'entrada el dia 12 de setembre de 2013 amb el número 13.280. Es, conce... es considera dient replantejar l'expedient de concessió de l'estadi i les condicions d'aquesta. El coordinador del Servei d'Esports ha emès un informe en data 22 d'abril sobre la necessitat i d'uneïtat de la concessió. Aquesta s'aturgarà de forma directa, d'acord amb l'article 93 en relació al 137.4 de la llei de patrimoni de les administracions públiques, la causa de l'atorgament directe de la concessió de l'ús privatiu de l'estadi a l'entitat de la Unió rap rau en el fet que les instal·lacions es consideren d'interès general per la promoció de l'esport i el coneixement de la ciutat i que l'equip de futbol de la Unió pot considerar-se com el més representatiu de les identitats i aficions locals, i doni per la gestió d'un equipament com l'estadi. Són d'aplicació el reglament de patrimoni dels ens locals, el terrafors de la llei municipal i de règim local la llei de patrimoni de les administracions públiques i la resta de normativa. Per tot això, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Promoció Econòmica proposa el ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents. Primer, arxivar l'expedient de concessió directa de l'ús privatiu de domini públic de l'estadi, el Plec de condicions del qual va ser aprovat inicialment pel ple de l'Ajuntament en sessió de dia 2 de juliol de 2013, aprovar inicialment el Plec de condicions que regirà la, la, la concessió directa de l'ús privatiu del domini públic de l'estadi a favor de la Unió per la realització dels seus fins esportius juntament amb la documentació que s'adjunta com annex, anex. Plànol descriptiu de les instal·lacions actuals, informe tècnic de valoració de l'estadi... Pla de manteniment de l'estadi, anàlisi de solvència i de viabilitat de la concessió i de l'entitat concessionària. Sotmetre a l'expedient la informació pública mitjançant un anunci que es publicarà al butlletí oficial de la província i al tauler d'anuncis de la corporació pel termini de 30 dies hàbils als efectes de la presentació de reclamacions, al·legacions i suggeriments. Notificar aquest acord a la Unió... Jun amb una còpia compulsada del plec de condicions aprovat inicialment i facultar l'alcaldia a presidència per l'adopció de tants actes i gestions com calguin per l'execució dels acords anteriors. Cal advertir que s'ha d'introduir una esmena en el redactat del plec de condicions. En el, eh, en el darrer paràgraf de la clàusula 4, Diu, el pagament de la subvenció es farà de la següent manera. El 50%, 50.000 euros en format de vestret a l'inici de l'any, el 25% en pagament a compte, 25.000, prèvia presentació de compte justificatiu, i el 25% restat, 25.000. Eh, S'hauria de substituir aquests imports per uns altres que dirien el següent. El pagament de la subvenció es farà de la següent manera el 50% que són 55.000 euros en format vestreta a l'inici de l'any, el 25% amb pagament a compte, 27.500, prèvia presentació de compte justificatiu relativa a l'abastret inicial, i el 25% restant, 27.500, prèvia presentació del compte justificatiu de la quantitat restant a justificar que l'entitat haurà de presentar abans del mes de març de l'any posterior. Aquesta subvenció s'atorgarà a partir de l'exercici de 2015. Això seria una esmena a introduir en el redactat del plec de condicions, perquè hi havia un error material, que no sumaven el total de 110.000 euros la, les diferents fraccions que s'havien especificat. Senyor Fons. Sí, el vot del nostre grup serà una abstenció perquè és possible que presentem alguna esmena, alguna al·legació en el, el plet de clàusules. Sí, senyor Sí, hi ha un, un parell de qüestions. La primera és l'informe que ha fet el secretari en el qual es diu que no acaba de ser aquesta la manera... Entenem que, hem parlat també a l'Ajuntament de Port d'Aveu, que, no, que no és fàcil trobar, trobar la manera de, de, de que l'UE, que l'UE esportiva pugui gestionar el, el camp. Segurament la, la que ha és la més bona, però entenem que, entenguin que no ens agradi que hagi un, un informe negatiu. I, per altra banda, el que ens fa molta por és és que, que estigui blindat o assegurar-nos que estigui blindat el, el fet de que si mai la Unió torna a ser comprada per algú que té intencions d'alguna doncs, de, de, manera deslligar l'equip de la ciutat doncs el, aquesta, aquesta concessió es pugui tancar a l'instant, ens han explicat vostès que això està garantit en aquest, en aquest reglament o en, aquest, en aquesta concessió Hem, els hi donarem confiança i, i votarem a favor però això, eh, preocupats de que, no, que mai no ens pugui passar Sí, Gràcies. Uh, avui fa 11 mesos i 29 dies que vam aprovar en aquesta mateixa taula el, el plec de clauses que ara, que ara rectifiquem. I és cert que la Unió segurament es va encantar, va deixar passar l'estiu i fins al 13 de setembre no presenta unes al·legacions. Però el cas és que fins al dia 22 d'abril no hi ha una nova resolució d'aquest tema. I això què vol dir? Jo penso que dues coses, una estarem d'acord i amb l'altra no. Una, que l'administració les coses no són mai ràpides ni senzilles, dues, que és que aquest Ajuntament és especialment lent a resoldre segons quines coses perquè el resultat d'això no és que govern i oposició litiguem políticament sinó que el resultat ha sigut que durant un any durant un any sencer, durant tota aquesta temporada eh, la Unió no ha pogut fer servir el camp adjacent que hauria d'haver estat doncs, remodelat i que a més a més els seus directius van agafar un compromís públic amb tots els socis de la Unió de durant aquest any poder fer les obres de, durant aquesta temporada poder fer les obres per tant hem causat un prejudici al meu entendre a la Unió Esportiva, a la seva directiva, als seus usuaris i, i, per, i per definició a tota la ciutat de Figueres. Per tant, jo crec que això és una cosa que s'ha de reconèixer, s'ha de poder explicar perquè hi ha gent que ha, ha quedat malament per això. Malgrat tot, eh, el bon nostre vot serà positiu perquè pensem que malgrat aquest informe i malgrat aquest, aquesta demora és la millor de les solucions i que, a més a més, expressament la Unió Esportiva ens diu que aquesta és una solució bona. Per tant, reconèixer la feina que han fet de buscar una solució. Senyor Casellas. Gràcies. El grup socialista també hi votarà a favor. Volem reconèixer la tasca que fa la Unió Esportiva Figueres. També, realment, doncs, a com som portaveus, afegir-me el, el que estava es posant la senyora Mata. Hem, hem trigat massa temps i no pas perquè hi hagi hagut litigis, precisament perquè més aviat estem tots d'acord amb, amb alguna salvedat amb el que estem fent. El que sí que m'agradaria dir és que avui, d'alguna manera, incomplirem una cosa que jo mateix vaig manifestar en aquest ple i que té veure amb una cosa més elevada no? des de l'aprovació de Garçal doncs ens posa una, una mena de responsabilitat quan hi ha informes negatius això crec que no és bo per la democràcia avui jo d'entrada voldria abstenir-me arrel d'aquest informe del secretari però no obstant constato que la primera vegada que passa doncs, hem de prendre decisions polítiques i governar i governar Doncs és a vegades doncs, fer-ho també com sigui possible i en aquest cas doncs, per això hi votarem a favor Senyora Almedo Sí, gràcies Bé, eh, nosaltres començarem dient que sí que donem, donem suport doncs, a aquesta concessió de l'ús privatiu de l'estadi municipal a l'entitat Unió Esportiva Figueres pensem, bueno, reconeixem doncs, aquesta trajectòria, la feina ben feta i ben segur que pensem que ho continuarem fent, no? creiem que l'entitat està capacitada per gestionar l'explotació d'aquestes instal·lacions i que és un bé per a la ciutat Ara sí que el nostre, el nostre vot doncs farem una extensió, perquè quan nosaltres venim sempre habitualment en aquest plenari, quan veiem un informe del secretari, doncs no, no, li donar, no li acabarem no, no, no, farem una extensió no? ara sí, el que crida l'atenció és que jo crec que tampoc aquí no ha hagut com es diu, una cintura política perquè això doncs no, no, no hi hagués aquest informe, perquè tal com deia la senyora Mireia Mata, portem des del mes de, de juny junta l'any passat parlant d'aquest tema doncs jo crec que un any doncs valia la pena doncs que hagués arribat a, doncs amb un consens entre tots o a veure què es podia fer perquè aquest informe no estigués aquí al damunt de la taula eh? però no està en això, nosaltres pensem Nos doncs, com he dit, no? una bona tasca i només massa creu com políticament on doncs, sempre passa, que no es puguin arribar acords i que aquests informes dos no estiguessin al damunt. gràcies Bé, En relació a les intervencions que s'han fet, celebro molt que tots estigueu d'acord amb aquesta sessió directa d'aquest estadi amb la, amb la Unió Esportiva Figueres, però sincerament trobo realment hipòcrita que es digui que si està a favor quan s'està carregant contra el contingut d'aquest expedient, és a dir. Uh, dir que està d'acord però no votar-hi a favor és no voler assumir unes responsabilitats polítiques realment que jo crec que tots els que estem sentats en aquest plenari hauríem d'assumir eh? és a dir, també trobo molt, molt injust explicat per vostè senyora Mata aquest timing de temps que va des de que es, es para l'expedient anterior fins que es torna a reiniciar ha estat plegat de reunions amb la Unió Esportiva Figueres, amb el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat, amb auditar els comptes de la Unió Esportiva Figueres per mirar la seva solvència per poder fer front a aquestes obres que es volen sofregar amb, amb la seva autogestió. És a dir, el fet de que vegin una data de no sé quin dia d'abril o no sé quin dia m'ha dit, no vol dir que aquell dia l'expedient ha estat parat i ningú més hi ha pensat. S'han fet innombrables reunions de caràcter jurídic, de caràcter tècnic, de caràcter econòmic, amb departaments de la Generalitat, amb, amb, amb associament jurídic, com perquè vinguin i diguin, ah, és que trobem eh, no, no sé com ho ha dit, però és que no s'ha fet res fins al dia tal, o sigui, això és desconeixer absolutament i desmereixer la feina que s'ha fet per part de tots els funcionaris municipals, per, per part de gerents i per part del propi equip de govern, les coses no són tan... Tan fàcils, eh? és a dir, hi ha hagut innombrables reunions entre mig fins arribar al punt de consens de dir va, ara sabem el full de ruta a seguir i per tant a partir d'ara doncs, farem l'expedient i que sortir una data no vol dir que s'hagi quedat l'expedient mort a una taula fins al dia abans fins que no es va tenir full de ruta clar no s'ha tingut el reinici d'aquest expedient però les reunions i la feina feta es estat innombrable i si veu vostè com està vestit l'expedient com està justificat amb tot el que consta dins l'expedient veurà que no és qüestió de 15 dies el que s'ha fet dins aquell expedient vull dir que no estic d'acord amb el que s'ha esmentat i senyor Caselles, el fet de que s'hagin de complir els informes del secretari no ve de l'Arsal, eh? ve de tota la vida, o sigui, no és una qüestió de, de, de l'Arsal. Vull dir, en aquest Ajuntament, en, en governs anteriors, s'han saltat l'informe del secretari reiteradament i això no ve de l'Arsal. Hi ha de la, de la llei de bases de règim local de l'any 85 que s'han de complir els informes de l'interventor de i, i del secretari. Senyora Mata. Senyor Alcaldessa, és que hi ha una cosa que jo no, no m'agradaria que quedés en tal com vostè l'explica. Jo he reconegut que l'administració l'administració les coses són complicades i difícil. He reconegut que aquest expedient és, ha estat especialment complicat. o sé per la informació que vostè em dona, ho sé per la informació que m'ha donat la Unió Esportiva Figueres amb tot, alguna cosa crec que no s'ha fet prou bé des del moment que, que, el, que la directiva de la Unió Esportiva Figueres es compromet davant de tots els seus socis a fer les obres durant aquest any, per tant, si realment es preveia que era tan complicat no haver fet assumir a la Unió o no haver fet crear la il·lusió de que tindríem un camp eh, amb obres i ja arreglat doncs, a mitja temporada present, perquè crec que s'ha portat a agafar un compromís que no es podia assumir. En cap cas, jo no he dit perquè conec bé el món de l'administració per dintre, sé per que les coses són complicades i a vegades encara es fan més complicades, ni penso haver dit en cap moment que entre el 13 de setembre i el 22 d'abril no es fer res, però que en qualsevol cas alguna cosa no ha acabat d'anar bé o no s'ha donat la informació correctament que els tempos s'anaven endarrerint perquè aquell camp de gespa diguéssim, cada mes es anava allà què? i han començat les obres del camp de gespa com les obres del camp de gespa no poden començar fins que aquest expedient ha estat tancat. Senyora Almedo. Sí, eh, si sí, he entès bé, sembla ser que, que bueno, aquesta hipocresia, podria no explicar prou bé, a mi ens sap, ens sap molt de greu aquest grup de no votar-hi en contra, tot i que a veure si queda clar, o si sigui, vostè si ho entén per hipocresia, jo aquí podria dir-li moltes coses i evidentment no me'ls diré, perquè jo abans de venir aquí m'hem passat moltes coses i he parlat amb molta gent, i al final hem arribat a la conclusió per la nostra coherència de que en aquest plenari doncs, no provem informes negatius tant del senyor Interventor com el senyor secretari. Jo crec que alguna cosa fan malament vostès perquè reiteradament, i si vostè parla de l'any 85 més igual com si parla de l'any 50, doncs alguna cosa fins ara, o sigui, han passat tant d'anys i vostès no han sigut capaços acordar, arribar a un acord, parlar amb els de la posició, que també estem per això, i si també es fa alguna cosa bé, també, la, també diguem que sí, no? I que això no estigui aquí al dimunt de la taula. O sigui, que alguna responsabilitat en tindran vostès. I jo he volgut manifestar que estic totalment d'acord que es faci, perquè crec que ho gestionaran molt bé, i crec que és bo per la ciutat, però només que ens obliguem a ser coherents i no a votar. I vostès no tenien que haver vingut amb aquest en plenari amb aquest informe, sinó hagués resolt buscar les solucions, perquè per això estan i per això tenim majoria absoluta i jo crec que parlant amb el senyor Interventor evidentment no farà una il·legata, però millor es pot arribar a algun acord, es pot parlar a altres municipis com ho han fet, i no venir aquí a dir en tota aquesta cara de dir oi vostès, ja no sé què m'ha dit, què era què ha dit? Que era, no, que, que ha dit que era, bueno, no sé, ja, bueno, ja no sé què és el que ha dit, a veure, vull bueno, ja és que, no sé no, crec que Senyora Almedo, les majories absolutes no fan canviar ni, fan, ni, ni han de fer canviar els informes dels secretaris i dels interventors. La gestió és la que li ha explicat a la Junta de Portaveus. Amb molta raó, el senyor secretari ha exposat el que ell creu jurídicament que pot ser i no pot ser. Nosaltres estem aquí per decidir si realment... Volem tirar això endavant i fer una concessió directa a la Unió Esportiva Figueres o realment, com és el criteri del secretari, s'hauria de fer un concurs amb qualsevol club de futbol de qualsevol lloc de l'estat espanyol, es pogués presentar a utilitzar l'estadi de la Unió Esportiva Figueres. I, al seu punt de vista, el respectem, i el creu que és així la llei. Nosaltres, políticament, hem de dir si volem ajudar o no volem ajudar a la Unió Esportiva Figueres. I si el sol vol ajudar, el que s'ha de fer realment és votar. No dir, oh, ja voldria, ja m'agrada molt, però miri, jo, mm, que voti un altre perquè si, si, si tots féssim això si tots féssim això eh, ara mateix aquest, aquest estadi no podria gaudir-ne l'almió esportiva Figueres sí senyora Almedo bueno, és igual, perquè vostè no vol entendre o és que jo m'explico tan malament a veure si li queda clar, oh és tan fàcil aquí, no és, el que és fàcil o el que s'ha d'intentar és buscar les solucions, a veure si li queda clar no m'acusi ara que nosaltres no provem això el que no pot ser és que ara ens acusi i vosaltres, no a veure si li queda clar. És vostè que no fa bé les coses, perquè això no arribi a passar. Ho entén? No, bueno, és que agafi un meu culpa alguna vegada, perquè és que sempre la culpa és dels altres. eh? Senyora Almedo, perquè això no arribi a passar, a les l'escola generals han de canviar una llei i dir que es pot donar concessions directes en els clubs de futbol del teu municipi. Això ha de passar, m'entén? La solució que hem arribat és l'única que es pot arribar o això, o convocar un concurs que s'hi presentin tots els clubs de futbol d'Espanya. Uh, passaríem a la votació d'aquest doncs, punt. Primer s'hauria de votar l'esmena. Entenc que l'esmena queda aprovada per, per unanimitat. Passaríem a la votació de l'acord. Vots uh, a Vots a favor? abstencions Vots en contra? Ah, em pensava que no havia, que que no hi votat. No, no ha Sí, però. en el moment de la votació vostè està aquí ha de votar. quan el quan està absent i es produeix la votació, però si està present sí, pot votar. Ho ha, ho ha calculat malament, ha de votar. No, no, no calculo. Jo, jo, jo no faig estratègies, eh, amb això. Vull dir, jo, el, el, meu, el meu vot jo m'abstinc perquè segurament presentaré alguna al·legació al, al ple de clàusules i pensava que, que, que votaria amb l'abstenció o sigui, per això com que no, no l'he vist aixecar el braç. Per això... No, no, no, és que ara dubtava estava comentant amb la Dolors i dubtava si podia o no podia votar perquè tenia el dubte de si hem sortit no ho havia pensat, no, no, m'abstinc Val Resultat, senyor secretari. S'han només 21 vots, 17, afirma... 17 afirmatius i 4 abstencions. Passaríem al punt número 9, dictament relatiu a concertar amb l'entitat administrador d'infraestructures ferroviàries un contracte d'arrendament rendement d'un local a l'estació de Figueres-Vilafant. Té la, la paraula... El, regidor, el primer tinent d'alcalde regidor de, de Turisme, senyor Toro Moltes gràcies Llegeixo, després explicarem que el turisme és un dels principals sectors econòmics de la ciutat de Figueres, més ben dit, és el primer i la seva àrea d'influència, tant a nivell de nombre d'empreses com de llocs de treball Un dels principals punts actuals d'arribada de turistes és la línia ferroviària d'alta velocitat i per tant és important poder fer promoció turística de l'oferta de la ciutat a l'estació de Figueres-Vilafant. L'Ajuntament de Figueres, l'any 2011, coincidint amb la inauguració de la línia del TGB figueres París, va instal·lar ja un mòdul estàtic destinat a l'activitat d'informació turística a l'estació de Figueres-Vilafant. L'any 2013, la línia va enllaçar Figueres-Girona-Barcelona amb Madrid, passant per Saragossa. Això va suposar un constant creixement del nombre de visitants que arriben a la ciutat a través del tren d'alta velocitat. Per a la promoció turística de Figueres, es considera fonamental poder instal·lar permanentment un punt d'informació turística dins de l'estació de Figueres-Vilafant on es dona informació de Figueres i de l'àrea de l'Empordà. L'administrador d'Infraestructures Ferroviàries, a DIF, és titular de l'estació de Figueres-Vilafant i l'Ajuntament està interessat en poder disposar d'un local dins de l'estació de l'Aves Figueres-Vilafant per tal de poder ubicar-hi aquest punt d'informació turística. Per tot això, proposem concertar un contracte d'arrendament de del local ubicat a l'estació de Figueres Vilafant amb l'entitat administrativa d'infraestructures ferroviàries, a DIF, per a la instal·lació d'un punt d'informació turística d'acord amb el document annex al present acord, autoritzant a l'alcaldesa presidència per dictar i fer tants actes i gestions com calguin. Si visualitzeu, quan centren a l'estació de l'AVE hi ha un local just a mà esquerra, que en aquests moments és buit, és a dir, en el punt contrari de on estan les taquilles, a l'altre costat hi ha un local que és buit. En aquest local eh, hi volien eh, posar un eh, lloguer de vehicles i alguna altra instal·lació. Per part de l'Ajuntament hem lluitat i eh, hem demanat intensament eh, que ens poguessin cedir la totalitat d'aquest local. Finalment s'ha aconseguit. Eh, si recordeu, als estius hi monteu i muntem aquell punt... Eh, provisional, eh, amb una instal·lació eh, que és el que es donava informació fins ara, que es mantindrà també però tindrem tot aquest altre local per eh, prestar serveis d'informació turística que Figueres i la comarca de l'Empordà aquí oferirem en els ajuntaments que volguin participar-hi per poder eh, donar aquest servei d'informació turística això juntament amb una customització, eh, un tonejat de la pròpia estació que estem gestionant Pensem que pot tindre un efecte francament eh, important des del punt de vista de la recepció, de la visualització de lo que és Figueres i és l'Empordà. Eh, tot aquell túnel, que eh, ara és com entrar en el túnel del tiempo, no? fins que surts en l'altre costat, llarg, això, eh, tenim la intenció d'aconseguir que sigui una visualització de Figueres i de l'Empordà i que permeti, per tant, que la gent que arribi ja eh, comenci a tindre bones sensacions des del seu inici. Per tant, proposem la concertació d'aquest contracte d'arrendament. Teniem un for. No, jo només referent al tema de, de la customització que li vaig dir en comissió informativa que a veure si podem fer alguna cosa, que no, que no caiguem en el tòpic de figueres, de li, pans, ous, rellotges i tot això, i podem fer alguna cosa que realment acabi donant una explicació de la comarca, de la ciutat, que vagi una mica més enllà de caure en el tòpic de figueres, de li i, i poca cosa més. I ja de passada que, costum, que customitzem el túnel, a veure si ens podem afanyar a acostumitzar una miqueta tot aquest, tot aquest sector de l'estació, per arreglar-lo una miqueta i que, a part del túnel, la gent pugui ja començar a, a veure una imatge de la ciutat i de l'Empordà de la que es mereix la comarca i la ciutat. Senyora Mata. No, bé, naturalment el sentit del nostre vot és, és afirmatiu, felicitar a més a més per la culminació d'aquestes negociacions que, que ens consta que no han sigut senzilles, demanar només que les obres es puguin, bé, bueno, el tonejament d'això, la customització es faci molt ràpid, que es pugui obrir ja a començament de temporada turística, si és que no hi som encara, i llavors també que, que es facin màxims esforços per això mantenir obert tot l'any en el ben que s'hauran de fer servir formes imaginatives tipus, tot l'any els caps de setmana o tot l'any les hores que arriben trens que venen del nord, o, però que d'alguna manera ja que hem aconseguit doncs, llogar-lo, donar-li el màxim de, de rendiment. Perfecte, doncs entenc que s'aprova per unanimitat. Molt bé, doncs passaríem a assumptes urgents, a les mocions d'urgència s'han presentat quatre mocions. Una primera presentada per, eh, el grup municipal de la CUP demanant la retirada de la medalla d'or de la ciutat al rei espanyol. Té la paraula, porta en del grup municipal de la CUP, el senyor Font. Perdoni, senyor Borrego, sí? Sí, la, jo normalment les, les mocions anaven eh, a mesura que es presentaven, no? Amb l'ordre que es presentaven? Sí, nosaltres vam entrar aquesta, la nostra moció el dilluns, no sé quan la va entrar... Bé, bueno, aquest criteri està... de l'ordre que què s'ha entrat no sempre els hem posat aleatòriament, però si volen seguir aquest criteri... Bé, si vols seguir criteri, podem seguir. La primera que es va entrar va ser la presentada per la, el grup municipal d'Esquerra en relació a, a les eleccions, a les consultes del multireferèndum, a la que s'hi han afegit els grups municipals d'iniciativa, del PSC, l'agrupació municipal i CIU, en suport als organitzadors de les consultes multireferèndum del passat diumenge 26 de maig a Figueres i a Catalunya. Té la paraula la porta en veu del grup municipal d'Esquerra Republicana la senyora Mireia Mata. Gràcies senyora alcaldesa, si, si els sembla, per no allargar-ho perquè hi ha diverses mocions, doncs faria un resum de l'exposició de motius i si llegiria la proposta d'acords, té a veure amb, les, amb el passat diumenge dia 26, on uh, un, grup de, un conjunt d'entitats van decidir doncs, fer també unes consultes uh, uh, paral·leles, uh, referien a diferents temes, en el cas de Figueres on es preguntava sobre temes sobre el deute públic, sobre l'agricultura biològica, sobre temes d'energies, etc. Al nostre entendre no interferíem per res eh, per res amb el procés electoral de les eleccions al Parlament Europeu i deixant de banda doncs, l'oportunitat o una oportunitat que entenem que és absolutament doncs, i perfectament opinable, ens sembla doncs, que impedir votar Mai és una, és una cosa bona. Els fets van anar de la següent manera, els Mossos d'Esquadra es van presentar doncs, a la taula, es va demanar els responsables d'aquella taula que l'aixequessin, els van informar que a instàncies d'una doncs, denúncia que havia fet doncs, el Partit Popular a nivell, a nivell nacional doncs, eh, es demanava que aquelles taules s'aixequessin, eh, els Mossos d'Esquadra van marxar i al mig de matí doncs van tornar diguent que sabia que la Junta General Central doncs havia insistit en que aquestes meses s'aixequessin. Per tant, nosaltres considerant que això, la prohibició de votar no és mai una bona pràctica, proposem al ple de l'Ajuntament de Figueres eh, l'aprovació dels següents acords. Rebutjar la denúncia realitzada contra un exercici de democràcia i de participació de la ciutadania, demanar la modificació de la legislació per facilitar aquest tipus de consultes i referèndums, donar suport als organitzadors de la consulta i el reconeixement a la feina que estan duent a terme i traslladar aquests acords a la Junta Electoral Centrals i als organitzadors del multireferèndum. Hi Intervencions, senyor Font. El vot, el vot de la CUP serà, serà afirmatiu. Em, no, no hem volgut subscriure la moció perquè entenem que en, per, per, per acabar de copsar exactament el que va passar doncs, doncs hauria de parlar també de la responsabilitat compartida que al nostre entendre van tenir al cos dels Mossos d'Esquadra. En tot cas, em, em, agraïm que, que, que, que els grups municipals la, que ara la presentés i que els altres grups municipals la vulguin subscriure. Segurament haguessin agraït també les persones que van patir l'assetjament dels Mossos durant aquell matí haguessin agraït el, el, mateix, el mateix diumenge doncs, el, el suport de de l'alcaldesa o, o del govern municipal i sí que em, ens queda el dubte de, de quin serà el, el paper que pugui jugar la policia catalana en una altra situació en la qual ens podem poder trobar el país intentant votar i, i que la legalitat espanyola no ens, ens ho impedeixi I, i volem pensar i volem ser, ser generosos de pensament i pensar que en aquella ocasió els, els, els Mossos estaran al costat del poble de Catalunya de la democràcia i no estaran al costat de la legalitat espanyola com han estat en aquest, en aquest cas. Senyor Borrego. Gràcies, senyora presidenta. Aquí, com s'ha imaginat el Partit Popular, el Partit Popular no va ser el que va prohibir. Això eh, ho va fer la Junta Electoral Central. Suposo que ningú, eh, ningú està en contra de les competències de la Junta Electoral Central. Si la Junta Electoral Central ordena Uh, explícitament que es prohibeixi la celebració d'aquests multideferèndums uh, que no té a veure el Partit Popular ni el Govern és la Junta Electoral per tant aquí no es feia que complir, complir la llei uh, però bé, bueno, si em permet uh, en aquest cas una consulta il·legal però ja que en parlant de consultes i aviat parlant de consultes uh, permeti-me fer una miqueta un recordatori Uh, L'any 2008, és que vull recordar-ho, perquè és que, parlem de consultes i vull parlar de consultes legals. L'any 2008, uh, segons uh, el decret 294 barra 1296, es va recorrir més del 10% de firmes del cens electoral, és a dir, 5.200 firmes. En aquell moment, el govern, Covergència, Partit Socialista i e Iniciativa van prohibir que es fes una consulta popular totalment legal. Totalment legal mé això que quan Esquerra va arribar al govern, doncs no va passar absolutament res, és a dir defensaven, però quan van arribar el govern, és el que es diu la carida fa canviar l'altitud. i aquestes quasi 6.000 firmes, és a dir més del 10% i que sí que estava dintre la legalitat, això va anar a la vessura. Per tant, eh, tinguem una micata de memòria. Eh, he de recordar que posem al ser. Pere Caselles que va dir, i aquí està textualment, va declarar repetitament que convocarien la consulta si aconseguien les signatures necessàries. Es van aconseguir i no es van convocar. Tornos a repetir, tots aquests grups que estem en aquest plenari, menys la CUP, que no està en aquell moment a l'Ajuntament, tots, en un moment o altre, es van negar a fer aquesta consulta popular legal. Per tant, si us plau, és a dir, la legalitat, la legalitat, quan no és i la legalitat, hi ha Junta Electoral que hi diu que no es fa quan bueno, es pot fer, segons la llei, vostès després s'hi posen. Per tant, jo crec que són vostès els que tenen que donar explicacions, no nosaltres. Nosaltres vam fer el que el poble volia. Van ser vostès que es van negar. Gràcies. Senyor Caselles. Sí, gràcies, Mírius, senyor Borregó. Ja has de donar-ho. Però si no és una cosa que hem debatut Abastament a l'executiu del partit i ja li anuncio una cosa, com que em conversa amb la senyora Mata i veient doncs, que de cara a la tramitació de pla general és una qüestió que preocupa els figuerencs si mantenim una estació de si dius no, li asseguro que si el grup socialista arriba al govern hi haurà una consulta sobre aquest tema de la ciutat. Si sí, que quedarà esmenat a la senyor Borrego. Senyor Monfort. Sí, jo, en tot cas, reiterar el que comentava en Joan, de que l'actuació de la nostra esquadra va ser... No, crec que no va ser exactament la correcta, que això ens genera dubtes de quina serà l'actuació de la policia catalana a la consulta del 9 de maig, i després que vam trobar a faltar el suport institucional del govern per tal de poder tirar endavant amb normalitat aquesta consulta, que, que crec que hauria d'haver, com a mínim, aparegut algú del govern a mirar què estava passant quan va tenir notícies de que els Mossos d'Esquadra volien retirar aquesta taula. I pel que fa el comentari del senyor Borrego sobre el tema de la consulta, eh, serà perquè no estava jo d'iniciativa, perquè si no hi ja havia dit jo que, que otro gallo cantaria. Senyora Mata. Sí, senyor Borrego. Eh, està escrita la moció eh, que el que fem és fer una reclamació a la Junta Electoral Central que que última hora és responsable de que les taules es retiressin i que van fer la segona insistència, la segona reclamació als Mossos perquè aixequessin les, les meses. De la mateixa manera que és cert, perquè és una informació que dona a la Junta Electoral Central, que això es fa l'ordre dels Mossos surt d'una de denúncia del de, de Partit Popular. No estic, dient, no estic fent cap judici, estic explicant tal com hi van les coses, però és evident que aquí nosaltres el que fem és demanar a la Junta Electoral Central que canviï la llei perquè nosaltres en principi preferim sempre complir-la a no pas no complir-la. Pel que fa al tema de la consulta eh, atenent-nos a la veritat, no és cert que Esquerra mai es negués a fer la consulta del tren, senzillament que no tenia prou forces perquè les forces contràries a fer la consulta vostès ho dir, Convergència i el Partit Socialista continuaven mantenint doncs, el posicionament durant l'any en què Esquerra va estar al govern. D'altra banda també recordaré que vostès, vostè hi era tampoc no ens la van reclamar senyor Borrego gràcies senyor presidenta uh, a veure és que clar he d'explicar alguna cosa quan vostès van arribar al govern el seu company el senyor Besora ens va reunir a la sala de juntes de govern record perfectament a tots els que estaven en aquell moment a favor d'aquesta consulta i es va donar la seva paraula de què es faria i que ens aniria comprometent i avisant el temps això va ser la primera i única reunió que ens va fer nosaltres vam confiar en que vostès oferien i no ho vam fer. Per tant, van tenir un any i mig, el Partit Socialista llavors estava a l'oposició, vostès estaven al govern. Quan és ens tenen el govern, bé, centre el govern el governar i per complir el que s'ha demanat. Per tant, jo crec que sí, diu que és primera cosa, però sí que és així, nos ens va dir i ens va complir. Gràcies. Gràcies. Senyor Font. Només un, un comentari molt curtet. El senyor Borrego acostuma a, a a fer referència a la legalitat i la posa per sobre de tot com si fossin les taules de, de Moisés baixades del cel i, i res, només recordar que, que quan cal la, la legalitat i la Constitució em, és una decisió política de modificar-les quan el PSOE i el PP els interessa un, un cap de setmana al mes d'agost doncs modificar la Constitució perquè el més important de l'Estat sigui tornar els crèdits en els bancs i caixes es fa i si s'ha de córrer ara canviar la llei que faci falta perquè el rei pugui abdicar i li hem arreglar tots els papers perquè cobrin la pensió també també es correrà. Per tant, la legalitat ara mateix no permet la consulta, però perquè no hi ha la voluntat políticada que permeti. Senyor Caselles. Que que perdem del passat, jo m'agradaria fer un parell de matitzacions i trencar una llança també en favor d'Esquerra Republicana. Aviem, eh... Sí, efectivament nosaltres anirem a l'oposició, senyor Borrego, però en aquell moment calia assegurar que els trens s'atureixin, que la l'estació fos intermodal i aquest objectiu doncs, finalment s'ha aconseguit, eh, aconseguit. Per tant, podem parlar, per això he dit consulta. Però, Miri, li dir una cosa. Esquerra Republicana era el govern, però és que amb aquella lleialtat que, i no és aquí, però se'n pot parlar, perquè hi ha actes amb aquella lleialtat que caracteritzava l'anterior alcalde, i asseguro que, en fi, Esquerra no podia influir massa perquè l'alcalde tenia assegurat amb els vots del grup socialista no realitzava la consulta, m'entén, i per tant poc hi podíem fer, aquesta era la realitat i la manera de funcionar l'anterior alcalde, i alguna altra vegada havia passat al revés, aquesta situació, i per això no vam poder fer més, no busqui tres feus del gat, perquè nosaltres asseguràvem l'altre. Bé, intervencions, eh, senyor Torron, eh, en representació del, del grup municipal de Convergència i Unió. Bé, tan sols per dir que efectivament eh, han comentat que era una consulta il·legal i que eh, en la reunió prèvia que hem tingut a nivell de Junta de Portaveus precisament la nostra intervenció ha estat dir que el que es té que demanar és efectivament que es modifiquin aquelles normes que impedeixin el posar sobre de la taula l'exercici de qualsevol exercici democràtic que és que fer una consulta, fer un referèndum. En aquest sentit, nosaltres, havent vist que es reflectia en la proposta aquesta consideració, volent sempre fer les coses radicalment democràtiques en la mesura de lo possible, sempre fins, fins a arribar en aquell punt en el que hi hagi algun interès que faci, que hagis de trencar perquè sempre hi ha un moment en el què pot passar això però que no era aquest el cas sinó que s'introdueix aquesta modificació per tant nosaltres hem de donar suport en aquesta moció Per tant, passaríem a la votació de la moció Perdó mm. Sembla que s'hauria de fer un, um, rectificar un error que el passat diumenge era 25 no era 26 Sí, té raó Doncs rectificaríem aquest error material 25 de maig i votaríem la urgència de la moció. L'urgència s'aprova per unanimitat i passarríem a votar la moció. Vots a favor. vots en contra. Resultat, senyor secretari? S'han de més 21 vots, 18 afirmatius, cap extensió i 3 negatius. Senyor Monfort. Sí, jo vull avançar simplement en explicació del vot. Una, una pregunta que li faré al senyor Llecora perquè ja es pugui preparar en el torn de flex i preguntes, que és sobre... Es va denegar l'ocupació de via pública als organitzadors del multireferèndum en base a a les ordres de la Junta Electoral Central de declarar la consulta il·legal. Uh, ja li deixo una ara perquè després s'ho pugui preparar i pugui contestar, que és uh, si faran servir la mateixa vara de medir en el moment en què el govern espanyol declari il·legal la consulta del 9 de novembre, si també vostès faran el mateix informe en base a la suposada il·legalitat d'un referèndum. Molt bé, mentre, mentre el, senyor Sopen, el senyor Llecora s'ho pensa, eh, d'aquí al... El... El torn de premsa i preguntes. Uh, em recordaven que no, que no hem fet pausa de 5 minuts uh, per anar al lavabo uh, abans de les mocions, fem ara 5 minutets, bueno, 3, 3 minuts <laughs> I, i seguim.